Школа наступного дня – це суцільні муки. Усі тільки й говорять про вечірку Меган, і як було круто, і як усі сподіваються, що вона влаштує таку ще й наступного року. Її план завоювання популярності працює бездоганно. От тільки я маю намір втрутитися. Увесь день я дуже неуважна. Настільки, що панна Мілс називає моє ім'я Тричі, перш ніж я піднімаю голову. «Пенні!» – говорить вона роздратовано. «Вибачте, я задумалась». «Я бачу. Можеш лишитися після уроку?» А, зиркаю на телефон. «Я сподівалася піти одразу після уроку фотографії». Вікно у розкладі означало, що я зможу дістатися до Лондона заздалегідь і матиму достатньо часу, щоб перехопити Меган і почати втілювати мій план. «Пенні?» «Так, звісно», – відповідаю. «Зрештою, я можу виділити кілька хвилин, бо ж почуваюся винною, що мимоволі проігнорувала улюблену вчительку» тож після дзвоника я підходжу до її столу, де вона розкладає папери. «Останнім часом тебе не дуже видно», – каже панна Мілс, не піднімаючи погляду. «Я працюю, просто ще не готова показати свій проєкт». Тепер вона дивиться на мене, скануючи очима моє обличчя. Намагаюся надати йому найневиннішого виразу. «Це дуже не схоже на мене» приховувати свої роботи, навіть не закінчені. Але цього разу все інакше. Досі їх бачила лише одна людина і порадила мені продовжувати. Ідея і досі схожа на мерехтливу бульбашку у повній ванні мильних бульбашок. Вона така тендітна, що боюсь, якщо фотографії побачить забагато людей, перш ніж усе буде готове, вона просто лусне. Добре. Ну, поки ти не встигла знову відволіктися, скажу, це важливий для тебе час. І я читала твій допис. Радію, що ти щаслива. Пильнуй лише, щоб ти не змарнувала усі свої здобутки. Ти просто блискуча у своїй особливій манері, пені. Не змарную, обіцяю. Тоді побачимося завтра. До побачення. Щойно виходжу з класу, натикаюся на Кіру. І якщо не вийду найшвидше, мені може не вистачити часу. Ти після уроків їдеш до Лондона? Ми теж. Може, поїдемо разом? Ти вже була у тій школі, тож знаєш, де це, і ми не загубимось. Вона говорить так швидко, що я ледь встигаю вловити зміст. Чекай, що? Ви їдете на вечірню виставу? О, де ти була, Пенні? Меган хоче, щоб ми всі прийшли на її виставу Меган запросила вас усіх? Так, вона сказала, що має купу квитків і... Ну, ти ж її знаєш, вона хоче, щоб усі бачили її великий дебют І цього мій план стає ще складнішим для втілення То як ти їдеш? Знову питає Кіра Е, так, звичайно, але у мене зараз вікно, тож я їду вже хочу впіймати Меган ще перед виставою. А, ну що ж, побачимось вже там, звісно, папа. Е, -па. Часу обмаль, але я ще можу встигнути на потяг. Якщо хочу втілити свій план, потрібно потрапити саме на цей потяг, що йде раніше. Раптом дзищить мій телефон. Mm -hmm. SMS. «Привіт, Пенні! А бачили, я не маю часу побачитися з тобою перед виставою. Тут просто божевілля зараз. Ти мусиш зрозуміти». Жодних поцілунків у кінці, жодних смайликів. Меган досі ображається після вечірки. І тепер, коли всі в школі і в старій, і у мадам Лаплаш, їдять з її руки, звісно, і більше не потрібна давня подруга. Вона ніколи не була твоєю подругою, нагадую собі. Вона лише використовувала тебе. В очах сльози. Я думаю про всі ті роки, що ми з Меган знаємо одна одну. Але потім згадую її слова, сказані про учнів школи мадам Лаплаш. Усі хочуть бути зірками. Ніхто не хоче цього так сильно, як Меган. Вона готова задля цього на все, будь-якою ціною. І єдина людина, яка може її зупинити – це я. Останні кілька годин перед виставою у театрі тихо. Усе на але здається, що тут нікого немає. Тиша. Перед Сцена прикрашена так, що ми опиняємося у Нью-Йорку, і це нагадує мені про нашу шкільну виставу «Ромео і Джулієта». Наш викладач драми вирішив перенести дію у Бруклін. Можливо, він також був шанувальником весайської історії. Хоча декорації тут значно кращі за ті, що були на нашій шкільній виставі. І якщо я заплющу очі... Майже уявляю себе на вулицях Мангеттена. Тішуся, що останнього разу Меган влаштувала для мене таку детальну екскурсію, тож тепер я добре орієнтуюся. Дістаюся до головної гримерки з пришпиленим клаптиком паперу, де нашкрябано «Марія». Глибоко вдихаю і стукаю у двері. «Заходьте!» – мелодійним голосом відповідає Меган. Вона широко всміхається, але усмішка одразу ж зникає, коли вона бачить, що це я. Не знаю, кого вона сподівалась побачити, але явно не мене. «О, привіт!» – каже вона роздратовано. «Ти не отримала мого повідомлення?» Вона знову повертається до дзеркала, де береться накладати перший шар гриму. Її каштанове волосся ж виблизкує. Мушу визнати, вона має такий вигляд, наче народжена бути дівою». Прикро, що вона обрала шлях обману. Отримала, І відказую. Але це дуже важливо. Настільки важливо, що не може почекати до кінця вистави? Можу просто сказати це, доки не втратила рішучість. Я знаю, що це ти злила Ліїну пісню. Меган на якусь мить завмирає. Потім відкладає свої щиточки. Потім обертається до мене. Та... І Як ти І Я казала тобі, що це не я. Мене там не було. Це може бути лише поузі. Закочує очі і схрещує руки на грудях. Припини, Меган. У лігі є запис з камери відеоспостереження. А, окей, відказує Меган. Принаймні, їй вистачає совісті не поводитися зараз самовпевнено. Ти знаєш, що вона може висунути звинувачення, продовжую я Меган блідне Вона це зробить? Ні, кажу їй, ти цього не варта Що ж, значить, більше нам нічого сказати одна одні Якщо це означає, що більше я не мушу бути твоєю подругою, думаю, ми обидві виграємо У мене відпадає щолепа Що ж я тобі зробила? «Що ти зробила?» «Ця роль була майже моєю. Та й дівчисько збиралося відмовитися від неї. А потім ти вирішила допомогти їй стати впевненішою. Що й посміла взяти мене з собою. Я думала, що ти моя подруга. Ти знайомишся з якоюсь випадковою дівчиною і за кілька тижнів стаєш на її бік. Що ж це за подруга така, Пенні?» Я суплюся. «Що? Я твоя подруга?» Чи, принаймні, була нею. Але цього разу ти зайшла надто далеко, Меган. Що ти взагалі хочеш, Пенні? Якщо не заперечуєш, мені потрібно готуватися до вистави. Поверни по її роль. Меган усміхається, але швидко припиняє. Ти жартуєш? Ні, Пенні. Я багато працювала, і ти в мене тепер її не забереш. «У мене є запис з камери спостереження, і я можу всім розповісти, що це ти зробила!» Меган встає, відкидаючи назад волосся. «Чесно, Пенні, кого це хвилює? Це злив пісні! Я отримала трохи грошей, Лія отримала купу уваги, усе на краще! Думаю, тепер ти повинна піти. Окрім того, я знаю, що ти не наважишся викласти те відео». І цього ти станеш такою ж поганою, як і я А ти занадто правильна, щоб вдатися до подібних дій. Я розумію, що мій план розсипається на очах Меган має рацію Я не можу викласти відео Я не зможу нашкодити їй Та все ж я маю спробувати переконати її заради повзі Знаєш, Меган, кажу Невпевнена, коли ти стала такою. Я давала тобі другий шанс, але... Ти змінилася на гірше. Ти не та Меган, яку я знала. Та Меган була доброю і уважною до інших. Їй і справді подобалося дарувати радість людям. Вона не була жорстокою, егоїстичною особою, що переступає через інших, аби лише отримати бажане. Думаю... Повернути роль поузі це найменше, що ти можеш зробити. Ні, випалює Меган. Ти впевнена? За моєю спиною чується м'який голос, і з обличчям Меган сходить барва. Я розвертаюся. Мадам Лаплаш? здивовано вигукує Меган. За мною стоїть висока, сувора жінка з великим букетом жовтих і білих квітів, який вона недбало кидає на столик посеред гримерки. Певне, це і є славетна директорка школи. Вона схрещує руки на грудях. «Поясніть мені, будь ласка, що тут відбувається?» – питає вона у мене. «А вона навіть не зі школи», – підстрибує Меган. «Її тут взагалі не повинно бути». Я на власні очі бачу, як Геррі, зна мадам Лаплаш, про яку я стільки чула, самим лише поглядом змушує Меган замовкнути. А потім знову повертається до мене. На щастя, її погляд лагідний. Мій рот відкривається, але я не кажу ні слова. Не знаю, чи зможу я виказати Меган. Точно не такій впливовій людині, як мадам Лаплаш. Та потім розумію, що мушу про все розповісти заради поузі. У цій гримерці мала би бути поузі. А, а, мадам Лаплаш, Меган отримала гроші за те, що злила одну з пісень Лії Браун, швидко кажу я, і звинуватила поузі Ченк, через що та відмовилася від ролі. Мадам Лаплаш повільно хитає головою. Це правда, Меган? Меган втуплюється у свої туфлі і мовчить. «Ми не любимо злодіїв у моїй школі». «Злодіїв?» – пищить Меган. «Боюся, що так. Ми – престижна школа мистецтв». «Ми дуже серйозно ставимося до порушення авторських прав, а той факт, що ви звинуватили іншу ученицю і скористалися її невпевненістю, щоб отримати роль, я знала дублерів, які плили інтриги, щоб отримати головну роль, але наразі це найгірший приклад такої жахливої поведінки». Вона випрямляється на весь зріст – і ми обидві, і Меган і я зіщулюємося. Ви втрачаєте право навчатися у моїй школі. Ваше місце тимчасово відкликане. Ні, будь ласка, тепер Меган тремтить. Обіцяю, я засвоїла свій урок. Мадам Лаплаш, я не хотіла. Мені права, я не така глибоко всередині. Просто я так цього хотіла, я, я не думала про інших. Але рот мадам Лаплаш стиснутий у тонку лінію. І якщо хочете другий шанс, доведеться зачекати до завершення вистави, коли ми зможемо належним чином розглянути ситуацію. Зараз вам тут робити нічого, і я змушена просити вас піти з цієї гримерки. Меган неохоче човгає до дверей, коли про мене і мене кидає такий злий погляд, на який здатна лише вона. Я шокована, але Меган чітко дала зрозуміти, що не збирається вибачатися за свій вчинок. Вона навіть не спробувала виправити ситуацію, віддавши поузі її роль. Вона заслуговує на відрахування. Мадам Лаплаш спрямовує свій сталевий погляд на мене, наче справді. Вперше бачить. «Скажіть, ви вчитесь тут?» Я хитаю головою, раптом почуваюся страшенно незатишно за кулісами театру. «Але ви знаєте поузі Ченг!» Киваю. «Тоді пропоную вам...» Чим швидше її знайти і повідомити, що вона повинна підготуватися до сьогоднішнього виступу. Ми всі з нетерпінням чекаємо на нього. Ще раз киваю і вилітаю за двері, вчасно здогадавшись сказати. «Дякую, мадам Лаплаш!» «Вона така страшна!» «Не хотіла б я зараз бути на місці Меган!» Цього разу, коли я стукаю у двері, настрій зовсім інший. На обличчі усмішка, і мої ноги аж приданцьовуються від радості. Так, каже Поузі, відчиняючи двері. А, привіт, це я, кажу. Я майже впевнена, що Поузі захрясне двері перед моїм носом. Та коли вона бачить, мене усміхається. Потім пригадую, що сталося, і усмішка зникає. Раптом вона стає переляканою. І від почуття провини скручує шлунок. Не можу повірити, що я так вчинилася тією дівчиною, людиною, який мала бути подругою. І Я кладу руку на двері. «Поузі!» – випалюю я. «Мені дуже-дуже прикро, що я не слухала тебе». А вона трохи ширше відчиняє двері. «І я знаю, що це була не ти, і що я не повинна була навіть припускати, що ти могла зробити таке. Хоч я і знаю тебе не дуже давно, але я точно знаю, що ти на таке не здатна». Очі поузі блащать від сліз. «Дякую, Пенні, ти не уявляєш, як це важливо для мене. Мені було так сумно, що нашу дружбу може зруйнувати брехня». Я глибоко вдихаю «У мене ще є новини! Меган не зможе сьогодні грати Марію!» Поузі широко розплющує очі «Що? Чому ні?» «Її відрахували за порушення правил!» «Не може бути! Це якась помилка!» «Вона несправедливо звинуватила тебе у крадісті ліної пісні і примусила відмовитися від ролі «Мадам Лаплаш розлючена!» А все це вона накоїла. Ти хочеш сказати? Меган злила пісню лі? Саме так, даремно я їй повірила. Давно слід було звернути увагу на певні сигнали. Я була ідіоткою. О, боже мій! Паузі вертається у свою кімнату і падає на ліжко. Ніби ноги їй більше не тримають. А стільки людей прийде, щоб... Подивитися на неї, каже Поузі. Вона писала про це у блозі, і в Твіттері, і у фейсбуці. Що вона тепер усім їм скаже? Знизує плечима. Ну, це її проблема. Про це їй слід було подумати перш, ніж красти пісню. Погірити не можу, що це була вона. Але, господи, як ти, Пенні, з тобою зараз? Вона дивиться на мене стурбовано. Та я нормально, трохи розгублена, але рада, що все з'ясувалося. Хай там як, але по-справжньому важлива новина. Мадам Лаплаш, коли почула, як Мекан отримала головну роль і як обмовила тебе, то сказала, що сьогодні ти гратимеш Марію. Вона попросила знайти тебе і сказати, щоб ти йшла готуватися. Поузів втуплюється в підлогу. Але ж, пені. Я і зараз думаю, що не впораюся. Я вже звикла, що маю невеличку роль у виставі. У неї тремтять руки. А, бачиш, навіть на самодумку про це мій страх з це не повертається. Напевне, якась інша акторка могла б замінити Меган. Я навіть не впевнена, чи пам'ятаю всі репліки і жести. І я увесь цей час учила хорову партію. «Що буде, якщо я не впораюсь? Я отримаю погану оцінку, і мене відрахують!» Слова зливаються у суцільний потік, поки переходять у нерозбірливе белькоціння. «Поузі!» – кажу, беручи її за плечі. «Заплюш очі!» «Тихай!» Вона заплющує очі, кілька разів повільно вдихає і поступово починає дихати нормально. «Ти зможеш!» – продовжую я. «Ти народжена для цього! Ти знаєш роль на пам'ять! Просто зрозумій, що ти нервуєшся! Усвідом свій страх! Уяви його!» Я згадую метафору Лії. Думай про нього як про зливу. Більшість людей хочуть, щоб завжди світило сонце, але ти знаєш, що дощ також потрібен, і він потрібен дереву, щоб вижити. Ти можеш використати страх, щоб він вів тебе, щоб ти виступила як ніколи в житті. Не намагайся вдавати, що страху немає. Пам'ятай. Дай, що нічого по-справжньому поганого з тобою не станеться Ти виживеш, твої друзі і родина так само любитимуть тебе І дай належне своїм страхам і рухайся далі Часом, вечорами, страх може бути сильнішим за тебе Але не сьогодні Ти можеш виступити, ти хочеш виступити І я вірю в тебе повзі Тягнуся до своєї сумки, дістаю звідти коричневий паперовий пакет і простягаю її. «Ось, – кажу, – і я те, що принесла тобі!» Вона бере пакет і зазирає всередину. «Ох! – вигукує, істаючи крихітний бонсай. Удариться товстий порівняно з його невеликим розміром, стовбур, і шапка, і яскраво-зелених листочків, розміром з на мізинці. Я подумала, тобі потрібно нагадування про те, що сховане у тебе всередині. Це дерево впевненості, яке додасть тобі хоробрості рухатися вперед. До того ж, про нього нескладно піклуватися. Пені, воно мені дуже подобається. Поузі ставить його на стіл і якийсь час розглядає. Коли вона знову дивиться на мене, її погляд уже інший, у ньому рішучість, якої я не бачила раніше. Потім вона зиркає на годинник і занепокоєно скрикує: Га! Господи, у мене є тридцять хвилин, краще поквапитись. Ура! гукаю я. Мені хочеться стрибати і пощати на радощах. Вона зробить це справді зробить. Поузі кидається обійматися, і ми радісно стрибаємо. А потім вона метається кімнатою, закидаючи у турбину одяг і косметику. Коли ми виходимо, вона зупиняє мене просто у дверях. Перший мій здогад вона передумала. Та натомість Паузі усміхається до мене. «Знаєш, Пенні, тобі це добре вдається. Що? Допомагати людям». І цих слів я одразу червонію. А що ти маєш на увазі? Що раніше? Ніхто мене навіть по-справжньому не слухав, коли я розповідала про страх сцени. Вони думали, що це просто етап у житті, який я переросту. Я трохи знаю про те, що ти відчуваєш. Через власні напади паніки. І знаю, що вони запускаються з незалежних від тебе причин. Я згадую про автокатастрофу, якою ми дивом уникнули і яка запустила мою паніку. Не можна дозволяти негативному досвіду руйнувати наше життя, а у твоєму випадку він не має стояти на шляху до здійснення мрій. Час іти, побачимося пізніше. Вона бере мене за руку. Ходімо за куліси. У мене може статися ще один напад, але якщо ти будеш поруч... «Я знаю, що зможу. Я усміхаюся. Радо!» За кулісами тепер зовсім інакше, ніж кілька годин тому. Тут людно, як у вулику. Повсюди бігають люди, тримаючи костюми над головами. Освітлення на сцені то вмикають, то вимикають, бо техніки випробовують різні комбінації. «Добре, що ви знайшли нашу зірку!» Лунає характерний голос мадам Лаплаш, коли ми квапимося до гримерки поузі. «Мадам Лаплаш, ви така добра!» – Поузі ледь не присідає в реверансі, як перед королівською особою. «Ні, моя Люба, зовсім ні. Я отримала відгуки від кількох ваших учителів про чудовий виступ на прослуховуванні. До того ж було кілька вдалих репетицій». «Але не хвилюйтеся, кожен мав принаймні одну невдалу костюмовану репетицію», – каже вона, підморгуючи. «Це майже гарантує хорошу прем'єрну виставу, а тепер йдіть, готуйтесь». Паузі поспішає в гаремерку, і я лишаюся сама з грізною мадам Лаплаш. «Скажіть, будь ласка, мадам, можна мені побути за кулісами?» Паузі думає, це допоможе їй. Вона зверхньо дивиться на мене і кривить губи. «Що ж, ненавиджу лінюхів за кулісами. Що б ви могли робити? Можете гримувати? Чи допомагати акторам перевдягатися?» а, «А, можна фотографувати?» Питаю ледь чутно. «Що ж, тоді добре. У нас уже є фотограф, але, я певна, не зашкодить мати дві точки зору. Маєте обладнання?» Знімаю з плеча рюкзак і показую їй камеру. «Фантастично!» – вона плескає в долоні. «Тоді до роботи!» Вона розвертається, театрально махнувши подолом сукні, і простує геть, розлякуючи учнів, що трапилися їй на дорозі. «Витихаю», усвідомивши, що якийсь час перелякано затамовувала подих. Чомусь подумалося, що мама... І мадам Лаплаш чудово поладнали, хоч і по-різному виражають свою пристрасть до акторства. Дістаю камеру з сумки, а іншою рукою пишу СМС мамі, Еліуту і Алексу, повідомляючи, що зустріну їх після вистави. Переконуюся, що вимкнула звук на телефоні, а тоді беруся за свою нову роботу. Це те, що я люблю найбільше. Коли у мене в руках камера, я наче стаю іншою людиною, кимось, хто не боїться знімати під будь-яким кутом, хто готовий на все, аби впіймати унікальну мить. Помічаю групу хористів, що співають для розігріву, роблю кадр, а потім виконую це майже на автоматі, навести, зняти, перефокусуватися. Зупиняюсь, лише коли мій видошукач ніс у ніс натикається на іншу камеру, яку тримає високий хлопець з темнорусим хвилястим волоссям. Спочатку він трохи опускає камеру, а потім сором'язливо усміхається. Ну, звичайно, фотограф, про якого згадувала мадам Лаплаш. Ах, це ж Калум. Привіт, подруга, каже він. Привіт, і відказую, раптово шаріючись. Допоможеш мені? Щось ніяк не можу виставити правильні налаштування для слабкого освітлення за кулісами І от ми знову вертаємося до балачок про камери І я розумію, як це класно мати поруч когось, хто любить цю справу так само, як і ти Навіть якщо це буде просто фотодружба, а не стосунки П'ять хвилин до підняття завіси Краще піду на свою позицію, каже Калум, ще побачимось Побачимось пізніше. «Не забудь про витримку!» «Не забуду!» – відказує він і спускається зі сцени, щоб фотографувати з оркестрової ями. Тепер чутно, як розігруються музиканти, готові виконувати вступну частину. Фотографую людей, які налаштовуються, нервуючись перед виступом. З залу долинає халес, бо глядачі заходять і розсідаються по місцях – там також відчувається дивне напруження. «Пенні!» І я бачу, що Поузі виходить зі своєї гримерки абсолютно приголомшлива. Її блискуче темне волосся накручене у стилі 50-х, обличчя густо покрите гримом, щоб риси було помітно зі сцени. Вплетений у волосся крихітний мікрофон висить точно посередині чола. Вона видається справжньою зіркою. — Ти готова? — Готова. Як ніколи. Поузі не виходить одразу. має почекати, поки відіграють кілька перших сцен. І відчуваю, як вона вся тремтить, стоячи поруч зі мною. Нерви натягнуті, як струни. І я беру її за руку і шепочу. — Пам'ятай про терво. Добре — Добре. Згодом... Швидше, ніж можна собі уявити, надходить її черга. Вона відпускає мою руку, усмішка з'являється на її обличчі і повзі виходить на сцену. Здається, що вступ, який грає оркестр, триватиме вічно. Та коли вона починає співати, стає зрозуміло, що це її покликання. Мої очі наповнюються сльозами. Аплодисменти, коли вона закінчує своє перше соло, практично Я Відчуваю руку на своєму плечі, а коли підводжу очі, бачу, що на мене дивиться мадам Лаплаш Гадаю, тепер ви можете приєднатися до глядачів Схоже, що свою роботу ви вже виконали, а виставу краще дивитися з зали Я киваю це саме те, чого я зараз найбільше хочу опинитися в залі І плескати так, щоб аж почервоніли долоні І щоб по чула лише ці захоплені аплодисменти Зала аплодує стоячи Усі піднялися як один вітаючи акторів Вистава пройшла гладесенько-рівнесенько І всі грали блискуче в ролі Марії була неймовірною і точно всім запам'яталася. Її спів розчулив до сліз не одного глядача. Для студентів вистава, певне, була частиною навчального процесу, але помітно було, що всі вони грали з душею. Напевне, у цьому і полягає відмінність між тим, що любиш, і тим, що виконуєш з почуттям обов'язку. І я бачу, що на кожного з них чекає успішна кар'єра у Вест-Енді чи на Бродвеї І якби я була мадам Лаплаш, усім би поставила найвищі оцінки Коли Паузі виходить на сцену кланятись, я запихаю пальці до Рота і починаю голосно свистіти А потім не стримуюся і гукаю Рота, Паузі! Оце так вистава Вигукує Еліот, коли галас нарешті стихає, і ми можемо нормально поговорити. Але й зараз зала тихенько гуде, задоволені глядачі обговорюють побачене. Мамині очі блищать від сліз. «Я ніби перенеслася у часи своєї юності», – каже вона. «Я вже й забула, наскільки люблю цю виставу». Поузі була просто неймовірна. Не можу повірити, що вона відмовлялася від головної ролі». «Але що трапилось з Меган?» Вона спантеличено зиркає на програмку. Навпроти Марії там і досі стоїть ім'я Меган. Лише наш надрукований листок сповіщає про заміну виконавиці головної ролі. «Ага, що сталося з усіма улюбленою зміюкою?» – питає Еліот. «Якщо не помиляюсь, її не було навіть у хорі» школі дізналися, що вона змусила по узі відмовитись від ролі, і що саме вона злила пісню Лії Браун. Дізнавшись, що вона вчинила крадіжку, порушивши авторське право, вони не могли лишити її непокараною. Тож її вигнали останні хвилини. Ох, Меган, каже мама, але, схоже, вона таки заслужила це покарання. Ми за Людом здивовано витріщаємося на маму. Зазвичай вона завжди захищає Меган. Ми виходимо у фойє. Помічаю Кіру і Амару. Вони стоять поруч із кількома учнями з Брайтона, які приїхали подивитися Великий дебют Меган. Усі спонтанно розглядають свої програмки. Коли близнючки бачать мене, махають, щоб я приєдналася до них. Тож я перепрошую маму з Алексіотами і простою до них. Що скажете? Питаю Кіру, намагаючись, щоб мій голос звучав якомога нормальніше. Прикольно вистава, але я думала, ми приїхали, щоб побачити Меган. Ти розмовляла з нею сьогодні? Що сталося?» Я знизую плечима. «Ну, знаєш, це Меган має пояснювати». «О, будь ласка, розкажи нам!» – лає Амар. Це так спокусливо усе їм розповісти – але я не розповідатиму, що сталося, не пліткуватиму. Я була жертвою людей, які намагалися розповісти мою історію за мене, перекручуючи настільки, що її вже неможливо було впізнати. І я не вплутуватимуся в таке, навіть якщо йдеться про найзапеклішого мого ворога. До того ж, Кірі, Амарі і іншим не потрібно довго чекати. Учні школи Мадам Лаплаш, ті, що були задіяні у виставі, висипають з дверей, що ведуть за куліси. Просто в обійми батьків і друзів. Але, як і розповідала Меган, одна з головних валют цієї школи, зрештою, як і батьох інших, – плітки. Чутки поширюються швидко. Майже всі обговорюють скандальну сцену з Мадам Лаплаш і Меган Баркер. Хтось плескає мене по плечу. Гені, і я розвертаюся і бачу Повзі, а поруч з нею високу струнку жінку з таким самим блискучим волоссям і темними очима, як у Повзі. «Це моя мама Крістін!» «О, рада познайомитися з вами, пані Ченк!» – простягає її руку. Замість того, щоб простягнути руку у відповідь, вона раптом обіймає мене. «Дякую за все, що ти зробила для моєї поузі. Вона сказала, що якби не ти, вона не виступала б сьогодні на сцені. Я заливаюся барянцем. Ну, то все її заслуга, чесно. Я в цьому не зовсім впевнена. Ти відшукала ту сміливість, яка я знала завжди була у моєї доньки. Ну, вона надзвичайна дівчина, кажу я. Ви обидві надзвичайні, відказує пані Ченк. Я рада, що у неї є така подруга, як ти. Я усміхаюся поузі. Ну, це почуття безумовно взаємне. Наступного дня летіть можу дочекатися, коли нарешті пролунає дзвінок, що сповіщає про кінець уроків, тож одразу біжу до дверей. Увесь день я просто вражена, і як усе одразу може обернутися проти когось. Цього разу Меган. І мені навіть трохи шкода її. Поки ніхто не знає подробиць, висловлюють багато припущень, але в жодному з них немає нічого хорошого. Усі докучають мені питаннями, але я відмовляюся розголошувати будь-які деталі. Але це не єдина причина, чому я чекаю завершення сьогоднішнього шкільного дня. Це перший, повноцінний день, коли я виходжу зі школи, знаючи, що можу написати «но» і побачити його. «Привіт, ти десь недалеко?» І коли натискаю «надіслати», розпливаюся в усмішці. Це здається такою дивною причиною для щастя, але у нас із «но» ніколи не було таких от звичайних стосунків. Коли ти знаєш, що коханий не за мільйон миль звідси, коли ти живеш, не заради розмов по скайпу, не вираховуєш часові зони, не вивчаєш знову і знову ціни на авіакватки. Це наш шанс перевірити, чи справді ми можемо бути разом. І це починається з уміння давати раду зі звичними речами. За кілька секунд він відповідає. І з Еліотом і Алексом у Мленцеві приєднаєшся? Тепер, і я вже не просто йду, я підстрибую. Усі дорогі мені люди зібралися разом. Я така щаслива. Моя школа досить далеко від Лейнс, тож сідаю в автобус, що йде до набережної. Ін уже напханий людьми, зокрема і учнями з моєї школи. і Їхні голови схилені до телефонів. Хочу сфотографувати їх, але зробити це за всіма правилами не вдасться, Тож я стримую себе і, подумки, прошу водія їхати швидше. Крихітна млинцева примостилася на звивисті і брукованій вуличці майже біля моря. Коли я заходжу, мені усміхається офіціантка і жестом показує на сходи вниз. «Дякую», – кажу, проходячи повстолик з туристами. «Чую, як хтось із них згадує ім'я популярної зірки, що живе у Брайтоні». І якщо вони сподіваються побачити його, найімовірніше їх спіткає невдача. Цікаво, що б вони сказали, якби дізналися, що просто зараз на нижньому поверсі сидить відомий американський співак. Увесь нижній поверх заставлений столиками, і я помічаю своїх друзів у дальньому кутку. Першим мене бачить Еліот і починає шалено махати руками. Я сідаю поруч із Ноа сьорбаю його коло. «Гей!» – вдавано обурюється він. «Що, я хотіла пити?» – усміхаюся я. «А ви знали, що млинці насправді і походять із Французької Бретанії, і їх там називають крамбус?» – питає Еліот, запихаючи до рота шматочок із полуницями і вершками. «Що замовлятимете?» – питає мене офіціанка. «О, лише лимонад, будь ласка». Коли нарешті приносять мій напій, Еліот піднімає сплянку. «Хочу виголосити тост за всю нашу банду, яка нарешті зібралася разом, і за нога, що повернувся до тями. Будьмо! Будьмо!» І лукава усмішка з'являється на Еліоту в мобличчі. «Вип'ємо за те, що Мегастерво нарешті покаране!» «Слухай, думаю, варто говорити тихіше!» Осмикує його Алекс. «Що ти маєш на увазі?» – перепитує Еліот. «Дін-дон, мегапочвара мертва і все таке!» Тепер Алекс штрикає Еліота ліктем у ребра, і Еліот вигукує суплячись. «Ау, припини!» А потім піднімає очі і дивиться кудись мені за спину. Його рот складається у здивоване О. Спочатку дивлюся на цих невіженців, а потім холод пробігає спиною, наче хтось на мене дивиться. Повертаюся, немов у сповільненій зйомці, ніби рухаюся у кленовому сиропі. Коли обертаюся, бачу меган, її волосся зібране у кінський хвіст, на обличчі ні грама макіяжу, очі червоні від сліз, нижня губа тремтить. На автоматі перевіряю, але жодних молочних коктейлів у полі зору немає. І це не дивно, бо за нею сходами спускається її мама. Якщо є хтось страшніший за Меган, то це пані Баркер. Вона сідає за порожній столик біля сходів, а Меган нерішуче простує до нас. «Привіт, пані!» – каже вона. «Привіт, Меган!» – відказую, сковтуючи клубок у горлі. Під столом нога стискає мою ногу на знак підтримки. Еліот просто витріщається на неї. «Кіра, сказала ж, я можу застати тебе тут. Знаю, що ти, мабуть, не хочеш розмовляти зі мною. Розумію, що ти навряд чи будеш ще коли зі мною дружити». Але я все ж хочу вибачитися перед тобою за те, що наговорила вчора, і за те, що зробила тобі по узі і, і я знаю, що це було неправильно. Повірити не можу, що я все це накоїла. А, гаразд, кажу невпевнено. Я знаю, що це непросто зрозуміти, продовжує вона, читаючи мої думки. І навіть не сподіваюся, що ти вибачиш мені, але я написала про все у блозі. Просто, щоб ти знала, що я більше не ховаюся. Мої брови злітають від здивування. І я думала, Меган будь-що захоче захистити свою репутацію, а не викладатиме публічне вибачення, яке зможуть побачити всі. Її друзі, родина, увесь світ. Коли ти прочитаєш... «Можеш розповісти про це, Лії Браун?» «Я не маю як вибачитись перед нею особисто». «Так, я розповім їй?» – відповідаю. «Дякую», – відказує вона і розвертається, щоб приєднатися до мами. «Чекай, Меган!» «Так». «Що ти тепер робитимеш? Зі школою і усім іншим?» Мадам Лаплаш відрахувала мене, але дозволила згодом повернутися. Вона запропонувала зробити перерву на рік, щоб переконатися, що це справді те, чого я хочу, перш ніж повертатись. На перший курс. Тому що я пропустила найважливішу виставу цього семестру і не отримала за це оцінок. Стається це гарний план, взяти паузу, погоджуюсь я. Ну, побачимось, каже вона, ледь махаючи рукою. Ага, папа. Я відказую, не знаючи, що ще додати, коли вона йде геть. Пані Баркер кладе руку на плече Меган і супроводжує її сходами нагору. Мені стає цікаво, скількох людей їй ще потрібно обійти, просто щоб сказати вибач. І я дуже сподіваюся, що вона вже вибачилася перед паузі. «О, оце так», – вигукує Еліот. «Я знаю, не можу повірити, що Меган приїхала аж сюди», – кажу, відкидаючись на спинку стільця. «То ні, не це, тобто так, це, але я читаю її блог, хочеш глянути?» Він розвертає до мене телефон, щоб я могла прочитати. «Привіт, читачі!» «Так, зазвичай я використовую цей блог для того, щоб писати про те, що люблю». Але сьогодні маю написати про щось інше. Я вчинила по-справжньому тупо. І більшість з вас, напевне, уже знає про це. Просто хочу вибачитися за всі ті прикрощі, що трапилися через мене. Я не думала ні про кого, крім себе. Понад усе на світі я хотіла отримати головну роль у шкільній виставі. Але задля цього слід було старанніше працювати, намагатися стати кращою а не ставати на чиємусь шляху до успіху. Просто, щоб видертися вгору. Я справді отримала гроші від зіркових підглядалок. За злиту пісню. Але вирішила пожертвувати їх дитячій лікарні на Грейт-Ормонд-Стріт. Поки що я не вертатимуся до школи, мадам Лаплаш. Мені потрібно подумати, чого я насправді хочу. Нещодавно моя подруга озвучила важливу думку. Потрібно шукати свій власний шлях, а не залежати від інших. Гадаю, цього разу варто взяти на озброєння її пораду. Знаю, часто я дуже вперта і вигризаю свій шлях по життю, хапаючи все, що хочу. Мені справді соромно, що потрібно було відрахувати мене зі школи моєї мрії, щоб я усвідомила це. Через один егоїстичний вчинок я ризикувала втратити хороших друзів і кар'єру моєї мрії. І ще раз, якщо ви читаєте це, і ви з тих людей, кого я образила чи кому нашкодила, щиро, прошу вибачити мені. Коментарі закриті. Ну, в хоробрості, дівчині, не відмовиш. Моя дружба з Меган ніколи не буде такою як раніше. З іншого боку, насправді, ніколи й не було відчуття, що це справжня дружба. Веліота й телефон. Читаючи, він супиться. «Що там?» – питаю я. «Це твоя мама». «Мама? І що вона хоче?» «Не знаю, просто пише, що ми з тобою маємо просто зараз піти додому. Тільки ми двоє, якщо це можливо». «Дивлюсь на Ноа. А Еліот на Алекса». Що це може означати? У вас двох немає ніяких сюрпризів? Ні? Ну, піднімає руки. Я тут ні до чого. Неспокій починає гристи мене зсередини. Мама дуже рідко шле мені повідомлення, вимагаючи, щоб я повернулася додому. Особливо тепер, коли я майже випускниця, батьки раді дати мені більше свободи. Нам краще піти, кажу я. Це справді може бути щось термінове. Цілую ною і кажу, що зв'яжуся з ним пізніше. Добре, мовить похмурий Еліот. Подзвониш? питає Алекс, легенько цілуючи його в щоку. Його зазвичай спокійне обличчя стурбоване. Підозрюю, що Алекс так само занепокоєний, як і я. Звичайно, відповідає Еліот. Це так у його стилі. Його тон знову легкий і безтурботний, ніби нема чого хвилюватися. Він усміхається, підморгує мені і, чесно кажучи, мені стає трохи легше. Він підводиться зі своєї лавки і бере мене під руку. Ходімо. Поки ми з Еліотом дістаємося додому, то заспокоюємось. Настрій змінюється, щойно ми заходимо до вітальні, де мама з татом сидять навпроти двох людей, схожих на суворих адвокатів – батьків Еліота. Я одразу ж хапаю Еліота за руку і чуваю, яка вона слабка. І він відступає до дверей, його рука тремтить у моїй, і, схоже, він готовий тікати. Напевне, мама також помічає це, бо підводиться. «Будь ласка, Еліоте, твої батьки хочуть дещо обговорити з тобою». «Я... я прийшов сюди, бо довіряв вам» кричить Еліот, висмикуючи руку і притуляючи до грудей, наче вона горить. Його слова адресовані мамі, але він також показує на мене. І я переїхав, щоб не бачити їх, а не щоб вони заявлялися сюди. «Ми знаємо Еліоте», каже його мама. «Твої батьки...» «Мої батьки не повинні вирішувати, коли вони хочуть прийти і зруйнувати моє життя». Еліот, не говори до пані Портер таким тоном, каже його батько. А тобі краще взагалі не говорити до мене, тату. Бачиш, каже Еліотів батько його матері, я казав тобі, що це безглузда затія. Ага, це я просто безглуздий, як завжди. З цими словами Еліот розвертається і кидається до сходів. Я лишаюся стояти у вітальні. У голові паморочиться від емоцій. Не можу повірити, що Еліотів батько так і з ним говорить. Але не можу також повірити, що мама заманила його в засідку. Мама дивиться на мене. Її обличчя спотворено стражданням. Пенні, як думаєш, ти зможеш поговорити з ним? Дуже важливо, щоб він вислухав своїх батьків. Я знаю, що це важко. Киваю, хоча тіло ніби заніміло Помало піднімаюся сходами, намагаючись продумати, що ж сказати моєму найкращому другові Коли я підходжу до Томової кімнати Еліотової кімнати Еліот сердито закидає свої речі у валізу Такий гнів йому не личить Його обличчя вкрилося плямами, і я бачу, що він тремтить. Не кажучи ані слова, підходжу до нього і обіймаю Спочатку він у гніві намагається мене відштовхнути. Та згодом я відчуваю, як він м'якний, кладе голову мені на плече. І «Я мушу піти поговорити з ними, так?» Киваю. <клес> «Якщо твої батьки не поводяться, як належить дорослим, ти мусиш...» «Бути дорослим, паскудно, хіба ні?» Відстороннююся від нього і витираю сльозу на його щоті. що так!» «Але мама...» «Мама допоможе, ти ж знаєш, вона не дозволить тебе образити, захистить тебе від твого батька!» І він сумно киває. «Гадаю, мені це знадобиться. Ти бачила, який він накручений?» «Вони також переживають складні часи. Хоч що вони робитимуть, не дозволяй перекласти провину на тебе. Ти жертва у цій ситуації. Це не твоя війна!» «Дякую, Пен-Пен». Інн нахиляється, щоб подивитися у дзеркало на комоді, витирає очі, а потім випростовується і розправляє плечі. «Побажай мені удачі!» Хочеш, щоб я пішла з тобою!» Інн хітає головою, а потім цілує мене в обидві щоки. «Ні, з цим мені краще впоратись самому. Але якщо виникне потреба, ти ж будеш тут!» «Звичайно!» Наступну годину я витріщаюся на стелю у своїй кімнаті, не в змозі зосередитися на домашніх завданнях, коментарях до блогу чи навіть листі від Меліси, які я побачила у хідних. Федь спромоглась написати повідомлення «но», щоб пояснити, навіщо нас викликала мама. У відповідь він прислав насупленого смайлика і пообіцяв, що прийде, якщо нам щось буде потрібно. Три короткі стуки переривають мої думки. Зараз це єдиний звук, який може вивести мене з цього дивного трансу. Я скочуюся з ліжка і відчиняю двері. Там стоїть Еліот із червоними очима, але на диву спокійний. От і все, каже він ледь чутним голосом. Мої батьки розлучаються. Четверте листопада Що робити, коли страждає твій найкращий друг? Привіт усім! Знову потрібна порада. Тож саме час попросити її у вас. Мій друг переживає справді важкі часи. І я не впевнена, чи можу чимось допомогти. Але я знаю, що багато хто з вас переживав подібне або переживає зараз. Ось і питання. Як впоратися з розлученням батьків? Я знаю, що мені було б дуже складно з цим змиритися. У випадку мого друга атмосфера в їхньому домі вже давно була токсична, тому що його батьки не були щасливі разом. Усе, що мені вдалося вигадати, щоб покращити його стан, це багато гарячого шоколаду з вишками і музика. Але це більше не працює. Сподіваюся, що хтось із вас зможе допомогти мені, розповівши про власний досвід. Буду дуже вдячна за поради. Дякую наперед. Дівчина онлайн іде в офлайн.